Ja, då kommer vi fullmäktige här på Radio Aalstad 103,5. Sammanträdet startar i prognan 13 och när det beslutar, det vet vi inte riktigt utan det kan hända att det blir fram mot 19, 20, 21. Vi vet aldrig det budjett som ska debatteras så det kan ta ganska så lång tid. Jag ber få hälsa välkomna till dagens sammanträde. Som vanligt börjar vi naturligtvis med en dikt Idag är det en dikt som framförs av en fullmäktig ledamot för Moderaterna, varså. Ulf Bergi varså. Tack. Eh det var så då att vi hade lottdragning om vem som skulle få äran och jag vann. Det är ett stort tryck på just det här. Men om ordföranden tillåter så ska jag be att få börja med att gratulera Avesta kommun till att vår kommundirektör ska vara kvar här. Det tycker jag var otroligt bra inför framtiden. Och på tal om framtiden så har vi en Karlfältsgård som vi då tycker ska vara kvar som en kulturgård. Och av den anledningen så hade jag ju då tänkt att jag skulle läsa en dikt av vår store skald ifrån kommunen Erik Axel Karlfelt som eh ligger då begravd här i den här församlingen vi befinner oss nu folk tjänarna och han fick ju också Nobelpris. Den här dikten rör lite granna av kanske hans eh med separation ifrån färdneskådet och och den banan men men samtidigt också lite hur det var och kanske skilljas från den gården. Den heter Färdarna. Ej finns deras namn på hevdens blad de levde i ringhet och frid men jag skönjer ändå deras långa rad allt upp i den urgröda tid jag här i det gamla järnbära land där bröte åker på älvens strand och malm ur gruvan bredvid det kände ej träd tjänst förstod och ej krus det suttor som drottar i eget hus och tog åt sig högtidsrus det kysste flickor i livets vår En vart deras trofasta brud Det ärade kungen, det fruktade Gud Och drog och i stillhet mätta av vår Mina fäder, i smärtans och frästelsens stund Fick jag stryka vid tanken på er Som ni vårdat och älskat ett ärvda pund Vill jag småle, nöjd, åt vad ödet ger Vid njutningens vinkande överflöd har jag tänkt på er kamp på er torftiga bröd? Har jag rätt att begära mer? Det har svalkat som bad i den strömmande älv när mot lusten jag kämpar mig trött. Det har lärt mig att rädas mitt eget kött mer än världens ondska och satan själv. Mina fäder, jag ser dig i drömmarnas stund och min själ blir beklämd och vek. Jag har ryckt som en ört ur sin groningsgrund, halfnödd halvvillig är det sak jag svek. Nu fångar jag toner ur sommar och höst, och ger den visans lekande röst låt gå, det är också ett värv, men klingar det fram ur min dick någon gång? En låt av storms hus och vattus prång, en tanke manlig och järv. Finns där lärkspel och vår ljus från fattighet och suckar ur mils djup skog? Gör sjunget det tyst genom många led? Vid yxans klang bakom fora och plog. Tackar för det. Det hörde ju till bygden. Ja, det är inte alltid jag har varit så förbyggd. <laughs> Jaha, ja. Jaha, ja. Okej, tackar för det Ulf. Eh, vi går vidare på nästa punkt, det är alltså upprop. Varsågod, gärna. Agneta Törnqvist. Ja. Ulfberg. Ja. Jan-Låke Andersson. Ja. Maria Leenholm. Ja. Karin Perers. Ja. Inge Magnusson. Ja. Sinne Karin Törnqvist. Ja. Leila Borgér. Ja. Lille Billgrass. Ja. Lars Isaksson. Ja. Bo Brenström är inte här när. Kommer någon kanske till? Okej. Okay. Ja. Rönneberg. Här stände John Henrik Skjev. Tom det är tomt Jag kommer men kanske blir det sett. Vojchik Nesević. Ja. Patrick Engström. Ja. Mats Sundstedt. Ja. Anita Tenneberg. Ja. Kurt Åke Larsson. Ja. Leif Eriksson. Ja. Lars Levan. Ja. Johan Thomasson. Yes. Gunela Bayland. Ja. Mia Bergqvist. Ja. Lennart Palm. Ja. Ruth Johansson. Ja. Kristin Nilsson. Ja. Mikael Wesberg. Ja. <laughs> Monica Sjöstrand. Ja. Rålan Söderberg. Ja. Göran Edström. Kristina ja. Abrahamsson. Anita Mattsson. Inte här? Nej. Gerd Svedberg. Ja. Peter Gren. Ja. Jarl Svedberg. Ja. Erik Bolin. Ja. Elisabeth Palmqvist. Ja. Lena Lorens. Ja, ja. Det är det någon som inte blivit uppropad? Ja. Ja, vi får se när de fyller på då vart efter. Då var uppropet avklarat. Vi ska vara lov att justera och beslut om plats och tid för justering. Kanske går det för förslag. Mm. I tur att justera och det här är det då på torsdag den 18 juni klockan 11 på kommunkansliet. Det är Mats Sundstätt och Gunilla Björlund med Johan Thomasson som ersättare. Inte någon Sergio var inte här än nej. Då går vi vidare på listan, nu ska vi se. Ja, Kimona. På listan. Med Kristin Nilsson. Torsdag klockan 11. Kommer han att vara så tydligt? Absolut. Då har vi Ölspä och eh, nu börjar jag på listan. Dö dö dö dö dö. dö. Marie-Lienholm. Ja, det funkade. Så ska vi ha en ersättare. Lille Bilgräs. Okej. Okay. Alltså på torsdag klockan 11.00. Jaha, det är alltså Ulf Berg, Marie Lenholm, Mordenario och Lilleby Gras som är ersatt. Torsdag klockan 11. Kan vi välja de föreslagna fast alla tiden? Ja. Svar ja. Då är det dags för kommunrevisionens information. En punkt som ibland är ingenting på, men idag är det någonting på. Varsågod, revisorn, Mats Myrén. Tack för de värmande orden. Tack. <laughs> Ja, eh kommunrevisionen som jag då företräder vill här och nu ta tillfället i akt att informera er våra uppdragsgivare och fästa er uppmärksamhet på vad vi gjort och vad vi planerar att göra. Jag slutade senaste gången jag hade tillfälle att vara med i den här församlingen. Men jag säger att det mesta fungerar bra och jag kan inledningsvis fortsätta på den linjen. I sin sammanfattning i granskningsrapporten beträffande kommunens resursfördelningssystem till förskola och skola så säger sakernas näringsrevisor följande. På sammantagande bild av kommunens resursfördelningssystem är att det är likställt och transparent i alla delar. Resursfördelningssystemet är enkelt och tydligt och det följer ett tydligt ansvar med resurs ut till NS-nivå. Resursfördelningssystemet är känt och accepterat i alla red i verksamheten från nämnd till budgetansvarig rektor. Vi kan då konstatera att det i och med resursfördelningssystemets grund på nämndsnivå helt är baserat på nämndens budgetram. Något utrymme för större ökningar av volymer med bibehållande resurs finns därmed inte inom nuvarande resursfördelningssystem. Vi anser därför att Bildningsstyrelsen bör arbeta vidare med att få nuvarande resursfördelningssystem antaget på kommunfullmäktige nivå så att nämndens budgetram bygger på peng plus infrastruktur med plats för förändringar i volym. För det andra... Vi har också varit med om att tillsammans med revisorerna i övriga Dalakommuner i landstinget i Region Dalarna och lekmannarevisorerna i Dalatrafik AB granska den så kallade särskilda kollektivtrafiken. I en skrivelse till kommunstyrelsen så har vi från revisionen framfört följande. Med stöd av den genomförda granskningen rekommenderar vi Åvesta kommun att gemensamt med övriga ägare vidta nödvändiga åtgärder i syfte att tydliggöra och stärka ägarstyrningen av Dalatrafik AB. Att tillsammans med övriga ägare Region Dalarna och Dalatrafik AB dels överväga att säga upp nuvarande avtal till avtalstidens utgång, dels inför kommande upphandlingar fästa avsevärd vikt vid utformningen av en relevant och genomtänkt upphandlingsstrategi att även i övrigt beakta vad som framkommit i granskningen samt att särskilt beakta möjligheten att låta personer som beviljas färdtjänst också legitimeras att nyttja den allmänna kollektivtrafiken. För det tredje så har vi också genomfört en granskning av kommunens internkontroll. Vad är internkontroll? Kanske någon frågar sig. Jag kan beskrivas på följande sätt få följande sätt. Systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Primära syftet är att säkerställa att uppdraget från fullmäktige fullgörs i enlighet med fastställda mål, riktlinjer och andra beslut på ett klokt och säkert sätt. Det är styrelsen och nämnder som har ansvar för att den inkräna kontrollen är tillräcklig vårt uppdrag revisorerna är att granska och bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. I den granskning som KPMG på vårt uppdrag genomfört görs ett antal påpekanden. Här och nu är inte rätt plats att gå in på dem, men kommunrevisionen vill på detta sätt understryka vikten av att styrelse och nämnder fångar upp och åtgärdar de brister som anses föreliga. För det femte så Nej för det fjärde. Vi gör för närvarande en sammanställning av i kommunen förekommande EU-projekt. Och när vi har det klart för oss får vi se vad vi går vidare med. För det femte, vi har påbörjat en granskning av överförmyndarens verksamhet. Granskningens syfte är att undersöka om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Inriktningen är god mans och förvaltarens verksamhet gällande myndiga personer. Vi har också jag har jag tagit tillsammans med övriga revisorer i ett möte med lönenämndens revisorer som är drum i Norrberg för någon tid sedan. Och eh, där framkomde en del information som eh, vi har anledning att eh, beakta och eh, överväga vidare i kommunrevisionen men vi har ännu inte tagit ställning till till något specifikt eh, ärende i sammanhanget sist men inte minst ungdomsfrågorna i kommunen. Vi av Österås kommuns revisorer bedömer utifrån vår risk- och väsentlighetsbedömning att en fördjupad granskning bör göras av hur arbetet sker med ungdomsfrågorna i kommunen. Hur ansvarsfördelningen är utformad, vilka uppföljningar som görs samt hur samverkan sker inom kommunen och med externa parter. Vi börjar med en så kallad förstudie som KPMG utför och beslutar sedan om en fullgranskning ska genomföras. Syftet med en förstudiegranskning är att bedöma om avisa kommun bedriver ett planerat och relevant arbete för att förhindra att ungdomar far illa, använder droger eller på annat sätt hamnar i riskzonen för till exempel brottslighet och utanförskap. Vi kommer därför i förstudien då sedemera i så fall att granska Hur vi kan se att kommunstyrelsen, bildningsstyrelsen, fritid och teknik och omsorgstyrelsen arbetar för att förhindra att ungdomar använder droger eller på annat sätt riskerar att fara illa. Och om ansvarsfördelningen är tydlig mellan de fyra styrelserna. Vilken samverkan sker mellan de fyra styrelserna och dess förvaltningar i arbetet med ungdomar och vilken samverkan sker mellan kommunen och externa aktörer. Tack. Har något frågande och övrigt för tillfället att få dels informera er om vad vi i revisionen har gjort och planerar att göra och inte minst fästa kommunfullmäktiges ledamöters uppmärksamhet på detta. Tackar för det. Jag fick till informationen. Under den informationen ska jag också säga så anslöt Henrik Skeft till fullmäktige 13 och 14. Ja, då var det en punkten. Kan vi då gå in på ärendelistan eh punkt 1. E. Här har vi då Agne Hedströms medborgerliga förslag om trafikmiljö med mera i Kryllbo. Vad säger jag? Mm. Det är ett ganska omfattande medborgerliga förslag där förslagställaren lägger eh, på totalt 12 olika saker som behöver åtgärdas. Så att ska jag gå igenom det här så lä och gå igenom dem ganska detaljerikt. Eh det första som medborgerliga förslagställaren Vill då det att vägbulan vid stationen utmärkes som övergångsställe och likaså skyltar för bulan. Att äldre slänten vid äldre promenaden från stationsparken till bron snyggas upp. Att området kring äldre promenaden från Brogård till Gamla Badet snyggas till. Att området vid Krylbo verkstäder efter fabriksgatan röjes så att de stora grus- och lerhögarna kommer bort liksom all skräp där. Att refögena på Jämviksgatan utmärkes bättre och likaså den på Dalarvägen. Det syns dåligt i mörker och snö. Att gröna magasinet inköpes och jämnas med marken. Att man planterar så många träd och buskar mot banområdet som möjligt från gångbron till möbelaffären. Bättre belysning vid gång- och cykelbanan mot Avesta från Strömsnäs till Bergsnäs. Bussplatsen i Korsningen Ringvägen parkaten flyttas 100 meter norrut efter Ringvägen där den var tidigare. Lämnar företräde för trafiken på Västerbovägen där den korsar Ringvägen. Lämnar företräde för eh trafiken på Skolgatan där den korsa, korsar Västmanagatan. Hastighetsbegränsning 30 km från Konsern förlängs till och med centrumrestaurangen. Det här förslaget har då remitterats till fritid och teknikstyrelsen som då har behandlat alla de här förslagena till åtgärder. Och lämna följande svar över väganden. Nummer 1. Gatuförhöjningen vid Järnvägsstationen är sedan sommaren 2008 utmärkt med varningsskyltar för fartdämpande åtgärd. Att komplettera vägbulan med det övergångställe anses icke nödvändigt då fordonshastigheten är mycket låg och passageförgående över gatan är betryggande. I samband med förstärkning nu sänner det punkt 2 i samband med förstärkning sådär mot skred och byggande av gångstråket längs älven skedde en hel del vegetationsåtgärder där större träd tog bort. För att säkra den branta älvbrinken mot jordskred är busk och vegetationstäcke ett viktigt medel. Efterhand som förvaltningens resurser minskat har tyvärr vissa skötselinsatser blivit eftersatta. En sådan sträcka är älvpromenaden mellan stationen och bron. Förhoppningen är att under innevarande år, viss upp att vissa uppsnygningsinsatser kan råda bot på detta. Längs all promenad mellan Bruggården och Gamla badet är kommunen och autokom på markägare. Under 2008 har kommunen och med ekonomiska medel från Skogsförstyrelsen och Naturvårdsverket rött och snyggat upp delar av sträckan. Arbetet har även inneburit uppgrönsning av gångvägar och parkering, uppsättning av nya vägvisare, sittbänkar med mera. Området i envirk hylb vägställe längs fabriksgatan har privata markägare varför frågan får hänskjutas dit. Bättre uppmärkningsa av refugerna med dess skyltbågar längs Järviksgatan är sedan tidigare uppmärksammas och beställds. Vid mitten av januari kompletterades skyltbågarna med högre reflekterade reflexer. Eh gröna magasinet ingår som en del i området som sedan 2005 är klassat som byggnadsminne. Frågan om förändringar måste därför hänskjutas till Riksantikvarieämbetet. Området längs Järnvägsgatan från Gångbron och Norrut ägs i stora delar av Barnverket. I samband med ombyggnadsarbetena längs Järnvägsgatan togs frågan upp med Barnverket om att plantera nya träd mellan gatan och spårområdet som en del i att göra sträckan mer tilltalande. Kommunen fick i det läget inget gehör för sitt förslag. Gång- och cykelbanan längs Dalälven har tyvärr ingen egen belysning utan den belysning som finns på sträckan riktar sig främst till trafikanter längs gatan. För att förse gång- och cykelvägen med egen belysning måste dock projektet inrymmas och prövas mot andra kommunala investeringar i kommande långtidsplanering. Sen gäller det busshållplatsen i korsningen Ringvägen Parkgatan är flyttades till nuvarande läge efter Mjukalinjens upphörande och efterpropor från personal och boende på Björkagens serviceanläggning i Samförstånd vid Dalatrafik. Förslagen att reglera trafiken i korsningarna Västerboringvägen respektive Skolgatan och Bestmanegatan lämnas utan åtgärd då bestämmelser enligt högre regeln gäller som i alla andra korsningar om inget annat sägs. Förslaget att förlänga sträckan för hastighetsbegränsning 30 km Längs järnvägsgatan har tidigare varit uppe för diskussion och beslut i dåvarande servicestyrelsen utan åtgärd. Grundtacken är att hastighetsbegränsning på 30 km i timmen i första hand ska vara vid skolor och utpekade skolvägar. Eller där många oskydade trafikanter uppehåller sig. Eh, under slutet av år 2009 kommer förlängning av gångbron över järnvägsgatan att realiseras vilket medför planfri passage för det gående över gatan frågan om området för hastighetsbegränsning 30 km/timmen kan då tas upp till förnyad prövning och eventuellt förskjutas längre söderut. Och eh, fritids- och teknikstyrelsen föreslår att eh, med det här svaret då så ska eh, medborgarförslaget vara besvarat och det är också kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Ja, när jag hört fördrag nu om förslaget någon som önskar ord. Överläggningen slut. Ja, jag kan då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet. Så ja. jag. Vi noterar också att under näm punkten kom han kom Johan Tomasson till sammanträdet 13:20. Ärende 2. Ger döstlings medborgarbeslag om att ett äldrenombud utses som tillvara att av de äldres rättigheter. Så jag. Jo, i förslaget är det då att fullmäktige utser ett äldrormbud som tillvarat har de äldres rättigheter. Idag finns det ingen ingen de äldre kan vända sig till för råd och hjälp, ingen som kan föra deras talan. Det det här förslaget har då remitterats till omsorgsstyrelsen och till pensionärsrådet för yttrande. Från omsorgsstyrelsens sida så anför man att de i huvudsak arbetar med äldre i behov av omsorg och omvårdnad som fått sina behov utredda och beslut om hjälpinsatser har beslutat har fattat seendehhet med myndighetsutövningen som regleras i svensk lagstiftning. Alla beslut kan inte överklagas av den enskilde. Om förvaltningens personal uppfattar att en äldre inte kan föra sin egen talan så finns oftast anhöriga som är behjälpliga och bevakar de äldres intressen. I övriga fall där äldre kan svara för sig självt till exempel i det förebyggande arbetet behövs inget äldrormbud. I andra situationer där en enskild inte är direkt berörd utan saken handlar mer om de äldre som ett kollektiv till exempel en fråga om ett äldreboende så tas frågan upp för diskussion på pensionärsråd innan politiskt beslut fattas. Eh informationen behöver dock ses över och förbättras för att kunna tillmötesgå förslagställarens frågor om var man vänder sig för råd och hjälp. I mål och budget för omsorgsstyrelsen 2009-2011 finns ett mål kring tillgänglighet att en tryggt folder ska finnas inom äldreomsorgen. Pensionärsrådet har också yttrat sig över det och man beslutade att det är kommunala pensionärsrådet som är ombud där de äldres rättigheter ska till, tas tillvara. Och det förslag kommunstyrelsen har till fullmäktige är att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till omsorgsstyrelsen och pensionärsrådets yttranden. Ja, det var fördragningen av ärnet och ordet har beärts av Roland Söderberg varsågod. Förande och ledamöter, det är väl... Vi eh, har haft eh, många samtal med Gärde Östling som är förslagställaren här i de här frågorna. Vi har haft anledning att i olika sammanhang träffas och eh, fundera över de här frågorna som har med eh, de äldres utsatthet när man bor på såna här boenden. Och eh, det är väl egentligen vanligt att förslagställarna brukar komma hit, men... Eh, det har inte blivit så idag utan jag eh, har bett mig att eh, läsa upp ett brev som hon har skrivit med bakgrunden till det här förslaget som hon har givit om ett äldreombud. Angående medborgarförslag om äldreombud. Låt mig först få göra en liten jämförelse om äldre vårdår 1961, alltså snart 50 år sedan flyttade jag till Avesta, Grytnes församling. Då fanns där ett mycket fint äldreboende. En enplansbyggnad med vacker ingård och en stor altan som gav alla möjlighet att komma ut i frisk luften. Där fanns en terapeut som hjälpte dem som kunde och ville till en meningsfull vård. Jag minns eh det det ljusa fina dagrummet där de samlades i god gemenskap. In till lågköket var det från de kunde känna doften av nybakat bröd eller lukten från den mat som lagades till lunch och middag. Där fanns en föreståndare med engagerad personal. Deras mål var att eh de boende skulle trivas och må bra. Sociala aktiviteter förekom varje vecka. Här fanns ingen understimulering. Vi som ofta gick där och hälsade på upplevde det som ett levande, varmt och kärleksfullt boende. Detta kan i jämförelse med dagens äldreboende anses som en önskedröm. Men då liksom idag är äldrevården i landets kommuner oerhört varierande. Eh men den det beskrivna gav avrest ett toppbeteck. Tyvärr fick den formen av äldrevård inte finnas kvar. Idag får vi i media allt oftare höra hur gamla diskrimineras. Vi ser reportage i tv och ser bilder som gör ont i hjärtat. Och det sker och det sker i Sverige, ett av världens rikaste länder. Det land som betalar mest per capita till EU, som är det mest generösa och hjälpsamma land, men när det gäller våra egna äldsta medborgare så finns det aldrig några pengar för att ge dem den omsorg de behöver och gjort gjort rätt för. Som pensionär flyttade jag närmare centrum. De sista 6-7 åren har jag ofta besökt det äldreboende som ligger mest närmast, Kornknarren. Där finns plats för 24 pensionärer. Den äldste är 98 och största delen är över 90 år. De tillhör alltså den generation som fick börja arbeta redan som barn och klara sig själva utan några som helst bidrag. De har verkligen gjort rätt för att få ett värdigt slut. De första åren fylldes mina besök av VM-ord. Jag kom in i en lång öde korridor. Jag såg ingen människa, hörde inte ett ljud. Alla satt i sin lilla lägenhet i total ensamhet. Lunchen klockan 12 var den enda gången på dagen de träffades. Inga sociala aktiviteter förekom förutom kyrkans gudstjänst en gång i månaden. En oerhört torftig tillvaro. Idag är det något annorlunda tack vare volontärerna, yngre pensionärer som frivilligt besöker dem två gånger i veckan. Det har blivit en verklig ljuspunkt. En fest då de bland annat också får veckans enda gemensamma kaffestund. Ett äldreboende idag är ett så kallat eget boende med möjlighet att köpa de tjänster jag är tvungen att ha hjälp eh jag är tvungen att ha hjälp med. Konkarn Konknadren skiljer sig förmodligen inte från de andra boendena. De får den hjälp de behöver. För all vårdpersonal känner jag stor respekt och beundran. Men även bland dem finns tyvärr de som hamnat fel i livet. De skapar en situation då man som gammal och ensam i livet önskar att det fanns någon att i förtroende få tala med. En önskan som jag hört vid flera tillfällen. Bakgrunden till mitt förslag utspelade sig i början på förra året. En 93-åring idag flyttar då in. Efter två månader besöker sjuksköterskan henne på nytt för att väga och ta nya prover. Hon finner då att patienten på den korta tid tiden har gått ner över 5 kg i vikt och frågar om hon själv har någon förklaring till det. Hon berättar då för systern hur hon upplever sitt boende och sin besvikelse. Sjuksköterskan talar med personalen Vilket resulterar i att en av dem fattar humör och går och läxar upp den gamla damen. Hon ska inte komma dit och klaga. Många har bott där före henne och alla har minst han varit nöjda. Som ledamot i KPR beskrev jag detta vid nästa sammanträde. Året gick och hon beklagade sig inte mer vid mina besök. Så jag tänkte att det hade rättat till sig. I januari i år, alltså ett helt år efter år berättar hon sjuk och lessen hur de vid flera tillfällen under hela året mobbats för att hon en gång hade sagt eh och idag vet eh för det hon en gång hade sagt och idag vet att alla tycker sedan hade hon sedan sa hon om då åtminstone hade funnits någon opartisk som jag hade fått ringa och tala med det blev signalen till mig att åtminstone hade framläggt förslag För dem skulle vetskapen om att det finns en eller ett par namn som de kan ringa för råd och hjälp om det skulle behövas vara ett stor en stor psykologisk trygghet. En trygghet som jag tycker de har rätt till även om den sedan inte behöver utnyttjas. Ingen undgår att bli gammal och ingen av oss vet hur vår egen ålderdom kommer att se ut. Snapt och brutalt kan ett liv förändras medan ni har makt och möjlighet arbeta för en åldringsvård värd namnet med vänlig hälsning Gerd Östling så skriver hon och det är bakgrunden till hennes förslag. Jag tror att och här tar jag vid med mina egna ord då. Det som när man läser Gerds förslag så är det väldigt kortfattat hon vill att det ska bli en äldreombudsman och vad det nu kan vara för någonting då. Och det framgick ju inte riktigt av förslaget att det var precis det här som hon ville ha, en tryggheten livlina eller någon ja, nöd ja, telefon eller vad som helst. Det är dit man kan ringa för att eh få någon som lyssnar på en. Det om så styrelsen har skrivit här, det är förvisso alldeles korrekt det är rätt vi har ett eh fungerande system som eh, ska borgar för säkerhet och trygghet. Men eh, det som järvi låter här, det jag tror inte att man kommer åt det riktigt med ja ah, hur säkert vem vårt system är va så jag tycker att det finns anledning att fortsätta att se över den här frågan även om vi år på med att förstås tillstyrker det förslag som finns idag. Men eh, jag har pratat med Gör och eh, det finns anledning att vi återkommer med just den här frågan fram mot hösten med kanske ett förnyat förslag som kan tillse just de behov som hon beskriver här. Men eh, så långt så tillstyrker jag här och jag har pratat med Gör om det också så att eh, så vi kommer återkomma det frågan. Ja, tack för det inlägget. Gunilla Berglund avger ord. Ordförande och ledamöter. Det här eh, som hon har framfört här nu och berättat så stämmer det säkert också. Det är alldeles förfärligt att det är på det här viset. Men det som finns och som står med i svaret från omsorgsförvaltningen som Annika Strand har lämnat så står den på slutet så står en liten mening om det här med att information måste tas fram inom äldreomsorgen. Det var det här som vi hade eller jag ställde frågor om och föreslog att vi skulle försöka förbättra när vi fick information om de här jämförelseprojekten vi är med i Mellannyckeln. Så står det med både på det som gäller äldreomsorg och det som gäller socialtjänsten att avvistas information till de här grupperna är väldigt dålig jämfört med de andra. Både det som finns på hemsidan som ju för sig nu kanske är något lite bättre då med den nya hemsidan. Men det finns inte heller så mycket information att söka på, man säger vanlig pappersinformation på broschyrer och sånt här. Men men det det det som finns ju det finns ju system ändå för att man ska kunna få framföra klagomål och om man är missnöjd med med hur det fungerar det som är kommunens klagomålshantering så att säga men det bristt ju information man vet inte om det här att man har den möjligheten att kunna framföra det och att det är anonymt och så vidare att man ska få ett ett bra svar en förklaring och det som ska behöver rättas till ska rättas till. Och också så finns det ytterligare då att eh, även om kommunen har ett eget system för hur man kan hantera klagomål så finns också patientnämnden som också omfattar kommunal vård och omsorg. Men det är också väldigt lite information ute i allmänheten. Man känner inte till att det finns möjlighet att att påpeka brister och så. Men alltså jag jag hoppas verkligen att man försöker sprida mer information om hur man som enskild eller som anhörig till enskild kan påpeka fel och brister när det finns. För det finns men även mycket att mycket som fungerar bra också. Lars Isaksson varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare och till Gerd Östling då på riktigt tack för med bara förslaget och brevet som Roland läst upp. Det jag tänkte börja med, jag tycker att det är det är oförsvarbart. Den här äldre var en dam som jag kom att träffat och som hade som upplever att man inte att man blir mobbad om man om man då påtalar brister i klagomålshanteringen så det det tycker jag är helt bedrövligt. Vi har ju ett annat det här när vi jobbar alltså försöka förbättra våran klagomålshantering och klagomålshantering ska vi se som en som en verksamhetsutveckling eller verksamhetsförbättring. Och vi håller på med det att jobba med bemötande när man när man om man då kommer med synpunkter eller klagomål så att verksamheten ska kunna bli bättre. Eh det här med tryckta informationen. Nu förra veckan så kommer ju nya hemsidan igång och det tog vi upp senast också på på omsorgsstyrelsen att nu är det dags att börja trycka det som det redan finns då på hemsidan. För där står det hemsidan är bra och den är tydlig och lätt att följa och det finns mycket bra text där och det kan inte vara så svårt att trycka upp den och att den finns tillgänglig. Så det är någonting som som ska göras med en gång. Senne eh, kollja inte med alltså gör du slängs på eh, eller i vår siktebädd så jag tror inte att eller om sorgen 1961 var bättre än den är nu. Jag tror att vi är nästan övertygade om att vi har vi har aldrig haft så bra eller omsorg som vi har idag i Sverige. Och det kan ju låta konstigt då, om man tittar på på våra särskilda boenden att man kanske det, det saknas i det sociala innehållet och vi satsar men vi satsar mycket på det sociala innehållet har jag välstå. Men man lät tänka på då att de som bor på våra särskilda boenden vi har hundra nitton platser i avvästa. Det är de som förr var på långvården det är de multisjuka äldre. Så att och jämför man med långvården med våra särskilda boenden nu ser det en avsevärd kvalitetsförbättring som det är i dagsläget. Eh nånting som saknas i svaret från oss det är boenderåd. Det har vi på några boenden och det ska vi ha på alla. Det finns på Balder, på andra så det är ju också en en en grupp som kan föra de äldre stordan. Sen så är det nog så det är rollen att du har rätt att man kan titta med på det här nu när man när hon gjerd har mera utförligt berättat vad det är hon vill ha. För försvaret på med bara förslaget är utifrån det som är skrivet. Och det tycker jag det tillstyrs av håret så det men sen så är det klart att vi hela tiden ska se över hur vi kan bli bättre. Och hur man som som äldre då kan påtala fel och brister som som avesta kommun gör att man vågar göra det. Att det ska inte kännas det, det det får inte vara så att man inte vågar säga, man inte vågar klaga. För man tror att att man ska få någon repressalier för det. Så så får det absolut inte vara. Men nej jag håller med Roland lite. Vi tillstyrker ministeriets förslag men att vi kan se över det från herr Roland Herberg i varsom ett typ jag har några Ordförande ledamöter och Lars eh... Jag tror inte att herr sa att allting var bättre förr utan han var just äldreboendet där uppe i var grytneshemmet och jag tror hon refererar till som då kunde vara som en modell eller lönsam dröm men jag tror inte hon generellt menar att allting var bättre. Men eh när det kommer upp något sånt här då direkt eh och det blir ett väldigt specifikt ärende nästan som hamnar här. Så antingen kan vi kännas lite botar då det också kan vi låta det bara bli en del av våran vårat sätt att eh ordinär hantering och att låta det här bli ett sätt som som kan förbättra våran ja våran äldreomsorg va. Ups, förekommer det här också. Vad kan vi göra åt det va? Och där jag menar vi har ju inte alla svaren givna här nu. Vi har en hel stat med professionella människor som jobbar här i omsorgsstyrelsen jobbar med det här. Så att eh vi har ett system som fungerar som där eh, som är självgenererande när det gäller förbättringar och så. Men eh, det är det att lyfta in det här och sätta ju så att det blir en del av eh som kan tillföra någonting. En egen reflektion jag gör det är att den här ensamheten som beskrivs i det här ärendet i i den här frågan det är ju att jag tror att det är en nyckel till att hjälpa oss att förstå varför det kan bli så här för att det blir så skört när min enda kontakt som äldre över 90 bast sitter och har inga kanske anhöriga bor i någon annan stad långt ifrån. Min enda kontakt blir med den som kommer en enda gång då. Och fungerar inte den kontakten då blir det väldigt skört då. Och Därför så blir det det vi talar om så att få någon slags social samverkan i att göra aktiviteter tillsammans. Det är någonting som i sig hindrar att sånt här kan uppstå igen för det blir inte lika skört längre bo. Så det är någonting som jag vill att vi tittar på längre fram. Och sen det här med boenderåd det skulle vi ha kommit igång med för länge sen men det får vi ta på oss här. Eh tack för ord. Vinner också helt eller för att kan lägga mer i. Okej. Okay. Ja, det kan vara om inläggen, talarlistan är blank. Är överläggningen slut? Ja, Så, ja. Finns det ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag det kan det också vara fullmäktiges beslut. Ja. Så gör. Ja. Är det nu 3? Det är alltså Folkehammars medborgarförslag om informationsskylt vid den rostfria avsenten. Varsågod. Eh Folkehammar anförs i sitt förslag att det finns behov av en skylt vid den rostfria avsenten om att den var en symbol för finansfamiljen som ägde och drev avesta järnverk under första delen av 1940-talet. Detta slaget har imiterats då till kommunkasliet tillväxtaväste fyttrande och man anför därför från att det redan idag finns en skylt på socken till en rostfri avisentern på Markus torget. Där finns grundläggande information om avisenterns historia. Bland annat står det om hur avisentern i ordning, i nornades som symbol för avästa järnväg år 1952. Tillväxtavästen ser att en informationsskylt som idag finns på socken ger betraktaren övergripande information om konstverket. För den historiskt intresserade finns det goda möjligheter att ta del av mer detaljerad historia kring vicenterna. Till exempel genom den nyligen utkomna boken om vicenterna i Avesta. Och det förslag som kommunstyrelsen har är att medborgarförslaget ska avslås. Ja, ni har hört föredragningen av förslaget. Finns det någon som önskar ord? Överläggningen slut? Svar ja. Kan då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag att förslaget avslås? Svarar jag. Ärende 4. Annika Yngvesson, Nils Olofandersson och Anna Björs med borra förslag om att återmontera gång- och cykelbro över Julabån vid Värdarsborg. Varsågod. Mm. Förslag ställs då föreslår att det en gång och cykelväg mellan Nordanes skola och Lunds skola med pri med prioritet på att återställa bron över Julabån. Projektet kan genomföras i tre etapper. Den första, som ju nu det här medborgarförslaget i första hand handlar om, är att åter att återställande av bron över Julabån mellan Julabå och Veddarsbo. Etapp 2, säker gång och cykelväg mellan Nordanes skola och Julabå. Etapp 3, säker gång och cykelväg mellan Veddarsbo och Lunds skola. Frågan om en säker gång- och cykelväg mellan Folkängen och Nordane har väcks från två håll tidigare. Dels genom en motion som lämnades till byföreningens kärnan i april 2008, dels från personal och föräldrar till barn på Nordane och Lunds skola. Eh, Nordane och Lunds skola är en föräldrastyrd skola med friluftsprofil. En säker väg mellan skolorna skulle ytterligare öka skolornas möjlighet att samordna aktiviteter på grund av den ytterst farliga vägen. Alltså riksväg 68 är skolorna och eleverna idag alltid hänvisade till att transportera sig med bilar eller buss. En cykelväg mellan skolorna kan motiveras så väl ur ett miljö så med hälso-perspektiv. Att cykla till och från sitt arbete blir allt mer populärt bland människorna. En orsak är de stigande bensinpriserna, men även hälso- och miljöskäl är starka argument idag. Eh Medborgarförslagsställarna sa också att Riksväg 68 idag är en mycket tungt trafikerad väg. Men många cyklister idag trots eh trots faran delar denna väg med den tunga trafiken. Det är därför inte obefogat att ta upp diskussionen om ett säkrare alternativ för cyklister. Medborgarförslagsställarna hoppas att AB Stockholm fullmäktige kan se allvaret med att denna fråga väcks. Ehm Och det förslag det är ju då eh som förslagställarna har det är att genvägen det vill säga en gång och cykelbro över Julabron vid Veddars bro återmonteras. Eh här hade varit en bred remissvända. Förslaget har remitterats till fritid och teknikstyrelsen, till bildningsstyrelsen, till kommunkansliet tillväxtavdelsta och ungdomsrådet för yttrande. Örgarns rådet anför i sitt yttrande att det är viktigt att så långt möjligt skapa bra cykelvägar i Åvesta kommun och de ställer sig positiva till förslaget. Eh fritids- och tekniksstyrelsen delar förslagställarnas syn att en ny monterring av bron över Jularbån avsevärt skulle förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Väderbergsbåk Jularbå, vilket är nu helt hänvisade till väg 707 och riksväg 68. Man påtalar också att Vägverkets ombyggnadsplaner för riksväg 68 mellan Ås på Mastebo och Julabudikka synes för närvarande vara mycket avlägset. I avakten på den ombyggda riksvägen med dess gång- och cykelled kan frågan om bro förbindelse över Julaborn Återbör aktualiseras. Kostnaden att utföra en enklare gång- och cykelbro i limträ över Jularboen med en spännvidd på cirka 25 meter inklusive broströd, brostöd, brostöd min mera kan uppskattas till cirka 2,5 miljoner kronor. Man konstaterar också att vägverket är väghållare längs väg 707 och krigsväg 68. Vid förvaltningens tidigare kontakter med vägverket är frågor av liknande art för tillskapande av gång- och cykelvägar på sträckor där vägverket är väghållare har så har det klart och tydligt deklarerats en mycket restriktiv hållning och att frågan med investeringskostnaden i stort sett ägs av kommunen. För att förverkliga tanken på ett säkert gång- och cykelstråk mellan skolorna i Norden och Lund måste projektet på samma sätt som förbrorna vid Hjulavbon med stor sannolikhet inrymmas och prövas mot andra kommunala investeringar i kommande långtidsplanering. Kommed häsa föreslår då fritid och teknikstyrelsen att medborgarförslaget är besvarat med deras yttrande. Sen har vi remissinstansen Tillväxt Avesta som avestas som anför att när det gäller etapp 1 vilket avser återmontering av bro mellan till eh delar Tillväxt Avesta förslag ställer en syn på att en bro inklusive en välfungerande cykelled skulle ge överflyttning av gående och cykeltrafik hanter från Riksväg 68 och väg 707. Det gick skulle vara positivt. Eh etapp 2 och 3 skulle kunna beröra investeringar i främst riksväg 68. Vägverket har ansvar för dessa vägar och för närvarande pågår en process åtagarsplanering 2010-2021. Det länes ekonomiska tilldelning för investeringar i infrastrukturutgifter för de här åren ska fördelas efter politiska beslut i region Dalarna i slutet av detta år man föreslår från Tillväxtaviset att medborgarförslaget är besvarat. Sen har vi också bildningsstyrelsen som remissinstans och man anför följande då att sett ur förvaltningens synvinkel kan nyttan av projektet vara dels av säkerhetskaraktär, dels av pedagogisk och samverkansmässig karaktär. Säkerhetsmässigt skulle en broförbindelse betyda att elever som cyklar mellan skolorna vistas på trafikerad väg i mindre omfattning. Sträckan som behöver tillrätt Till ryggaläggas på Riksväg 68 halveras från cirka 1600 meter till cirka 800 meter. Denne medborgarförslaget föreslagna bron skulle alltså i säkerhetssynpunkt vara mycket välkommen. Det tillkommer andra att utreda kostnader, konstruktioner och hur underhållet ska kunna lösas. När det gäller gång- och cykelvägen utefter Riksväg 68 mellan Nordarna och Julabo- fasasoder med i Bergverkes ut tredje lokarbetsplan för nysträckning av riksväg 68 Åsbo-Mastebo-Jula-Boddica. Och detta alternativ tog det inte vara akt aktuellt inom överskåd diktir konstaterar man. Eh pedagogiskt och praktiskt samverkan mellan Norden och Lunds skola skulle naturligtvis kunna utvecklas genom att förbättra kommunikationerna med hjälp av en bro då den totala vägsträckan minskar något och den farligaste delen blir avsevärt kortare. I detta avseende finns en klart positiv effekt. Eh, då skulle också förslagställarnas ambition att få fram en säker gång- och cykelkommunikation inte bara för skolan utan också för såväl boende som besökare förverkligas. Och det här kräver naturligtvis att planeringen och genomförandet läggs in i kommunens investeringsplaner i kommande budgetbehandling kommer föreslå för utbildningsstyrelsen att med det här ska medborgarförslaget våra besvarat. Eh nu har det blivit lite förändringar vid beredningen arbetsutskottet kommunstyrelsen så det förslag nu kommunstyrelsen lägger det är att medborgarförslaget tillstyrkes eftersom en alternativ lösning finns till en beräknad kostnad om cirka 40.000 kr och att fritid och teknikstyrelsen verkställer uppdraget under år 2009 under förutsättning att kostnaden ryms inom fritid och teknikstyrelsens ram. Ja, det var den eh, beredning som har skett. Jag vet att eh, en av Medborgarförstagställarna finns här Annika Yngvesson. Vill du uttala någonting på den här punkten så är du välkommen fram. Varsågod. Micke Casper. Ja, varsågod. Utförande fullmäktige. Ja, det intressanta var här. Tackar för att det fick komma. Det här för det första så är jag naturligtvis väldigt glad över att det är så många som är positiva kring det här med börsfslagget. Men sedan så här vi diskuterat alla vi som då var med och skrev det här och vi var blev det i tidningen om att eh, eh AU då hade varit positiva till det här och eh eh våra nästa fundering var vi förstår inte beslutet. För det första så vet vi nu att någon på kommunen har varit i kontakt med vissa entreprenörer i kommunen och hittat någon lösning av hur man ska fixa till den här bron. Men det finns ingenting formellt som vi har fått information om. Och därför ska jag vilja ställa till en början så ska jag vilja ställa en fråga till någon som vet någonting om vad vad det här 40.000 kr för någonting och hur det här för, hur man kan komma fram till det här 40.000 och vad man ska göra med det här 40.000. Ser ni inte hur gången är här nu? Är det här någonting som man liksom kan få svar på direkt eller måste jag gå och sätta mig och sen komma upp igen eller hur fungerar det? Ja, det var en bra beskrivning. <laughs> mm. Ja, men vi ska väl kunna. Du utgår inte bara gå till bak. Du kan väl eh är ja, ni kan, kan stå. Jag väntar lite på stå. sidan om så länge om någon ja. kan svara. Jag tror att Patrick Engström är beredd att kunna gå upp och svara lite på det. Varsågod Patrick. Jag lämnar mina papper här och så fortsätter jag. Ja då, ja då gör ja du. Ordförande ledamöter och Annika. <hör> jo. Eh vi har ju svarat i fritidsteknikstyrelsen att bygga in träbro kostar ungefär 1,5 miljoner helt riktigt. Så är det om man ska bygga en bro. Eh, jag eftervarade kontakt med för att alltså idén är kanonbra, alltså varje vunnen meter som vi kommer bort ifrån 68:an en seger va. Så det gäller ju liksom att försöka på alla sätt och vis hitta en lösning då för det här. Eh, då har vi undersökt då vi har för material på kommunen. Eh, det finns även intresserade byggboer vad vi förstår eftersom förslaget finns så vad kan vi göra tillsammans? Det är det som är grundtesen nu. Vad kan vi göra tillsammans för att fixa det här? Eh och jag eh, Anders Ågfeldt och Jan Gustav Eriksson vi var senast ut till Djuraborg förra veckan och tittade med tog grejer lite på hur det här tekniskt skulle kunna se ut. Alltså det är ingen coachsprick den ganza långstrecka 30 meter det är ingenting man swepar upp så där rakt upp och ner va utan det det det krävs ju en hel del för att det ska bli bra säkert framförallt för går kommunen in och gör någonting här då blir vi ansvariga. Alltså om det skulle hända någonting med konstruktionen därför är vi vill väldigt noggrant att det som gör görs ordentligt. Så nu finns det två spår som vi funderar kring dels är det att göra en balkkonstruktion med balkar som vi har eller också göra är eh, någon form utav flytbro. Men allt det där innan det sker, det måste ju ske tillsammans med de ja, delårsförslagställarna men byborna som som har väckt frågan så att det blir rätt. Eh, det är en sak att eh, få till en konstruktion eller en så kallade bro, men sen ska någon sköta den också. Och det är ju nästa pils nu så att säga. Det det ska också lösas så innan det här kommit i stånd. Men som sagt var det eh, vi har vi har både ambitioner där man mot tar inte så mycket pengar men vi ska ta fram ett förslag på hur det här ser ut tillsammans dels med såna som kan räkna på hål fast helt dels med med byborna som har lagt beslaget och sen får vi liksom försöka tillsammans fixa det här på något sätt för att grundidén är väldigt väldigt bra. Jag vet inte om det var svar på frågorna du hade. Ja, varsågod Annika. Jag tycker inte det svarar på hur det går på nånting. Jag vet fortfarande inte hur jag kommer fram till 42000. Hopp, ja, vi gör en rokad igen, Patrik. Eh 40000 bygger på det att vi har eget material, alltså en barkkonstruktion. 40.000 det var pengar som man skulle eventuellt kunna lägga trallvirke på så att det blir nånting att gå på istället för bara några balkar. Ja, alltså jag skulle vilja, jag vet inte om man kan göra så men jag skulle vilja ge ett förslag till jag tycker nämligen det här förslaget som nu ligger det vill inte jag att vi ska ta ett sånt förslag här eller ni ska ta ett sånt förslag därför för att det kommer att leda till att det här ramla mellan stålarna det står ingenstans någonting att det här ska göras hur det ska göras när det ska göras utan det står endast att om det är så att det finns pengar så 40.000 så gör vi det och eh det här som du säger mig att jag också pratar med Hagfeld andas hagvet och eh, han säger att det kostar 2,5 miljoner. Jag frågar hur han tänker det på de summorna därifrån han webbar han pratar med. Finns det några färter? Och eh, jag gjorde på Skoj då, ringde runt eller ringde till ett företag som tillverkar gångbroar. Och det är samma företag som har eh byggt bron över till Koppardalen. Och eh, eh även i Kryrbo den här Jäbeksbron. Och utifrån precis samma information som du nu ger så sa han att en sån brokonstruktion skulle gå på en halv miljon. Och om man bygger då såna här alla sen för nånting stenkistor som fundament istället för betong så skulle de gå på max 100.000 de här stenkistorna. Sen kommer arbetskraften till då. Så där blir 600.000 plus arbetskraft eh det alltså arbetskraften kan inte vara så mycket att den skulle gå på 2 miljoner det tror jag aldrig i världen. Så att jag tycker för det första tycker jag det är fel när man från att när man ger i uppdrag till en tjänsteman att kolla på det här att man går med på från politikerhall att envart gåta ett förslag gå på det och tror att det är det det kostar. Och för det andra så förstår jag inte hur man kommer kan komma fram till sen och ett förslag som är 40.000 som är så långt ifrån det. Och det här som du säger nå allting att man ska ta och titta tillsammans med beboarna och med de som har lämnat förslaget. Det är ingen överhuvudtaget som under den här tiden har frågat oss på vilket sätt vi skulle kunna jobba tillsammans med det här. Och hade man då för att de här förhandlingarna innan vi står här nu idag, då hade vi kommit betydligt längre. Då hade vi ju liksom gjort klart färdigt vad är det vi vill, vad kan kommunen erbjuda, hur kan vi göra det här tillsammans. Det är ju ganska dumt att stå här och föra de här diskussionerna. Det är ju mycket bättre att göra det istället innan så att det sänds och bara klappar det klart. Och eh eh därför så skulle jag vilja att det hellre står i beslutet nointi nu kan inte jag formulera sina henne korrekt så att det blir korrekt poletist men eh att det till exempel skulle stå fritids och tekniksstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med förslagsställarna och övriga berörda intressenter ta fram ett förslag till lösning inklusive budget senast xx datum till exempel september. Kostnaden för bron ska inrymmas i Fredetidsuteknikstyrelsens ordinarie budget, vilket innebär då att man kan kö eventuellt ska lägga det här som ett förslag eller så man där man beslutar att det här ska in i nästa års budget för teknik och fritidsförvaltning och att man då sätter igång och gör det här genast nästa vår istället för att nu då försöka med våld få in allting här innan hösten eller under hösten för att jag vill att vi får ett beslut som verkligen som vi vet att kommer att verkställas och att vi vet vad det är vi kan göra och hur vi kan få det här den här bron till stånd det skulle jag vilja att vi skulle få i beslutet men jag vet inte om det är möjligt